Кожен браток називав якийсь напій, тоді тягли номерки з іменами, і той, на кого випадало, мусив кров з носа, той напій на стіл подати. Якщо не було в ресторані, де вони розважались, то видзвонював в інші ресторани чи бари, додому, до знайомих чи інше місто, і звідти везли машиною чи літаком, як от Вені довелося з Києва лікар один дорогий доставляти. Гра їхня тривала цілу добу. А хто не справлявся, то міг відстрочку попросити. Але тоді включався лічильник, і рахунок ішов. За кожну прострочену хвилину – бакс. Братова, звісно, вигадувала напої за ковиристі, щоб напарників помордувати, і всі стежили, як той, кому жереб випав, за мобілку хапався, як шукав напій. Коли ж до нього черга дійшла – він Гена й бовкнув. «Морс!» Братва на нього витріщилась, а він повторив. «Морсу хочу випити!» Ніхто, як виявилось, не знав, що то таке. Гена й пояснив, що то за такий, І склюкови, чи, як у них у селищі казали, журавлини, готується. Може бути й без алкоголю, а можна й горілки чи просто спартяки додавляти. «Але ж то саморобка?» – сказав хтось із братви. «Буває, і саморобка. Наша сусідка, баба Настя, класний морс робила. На опохмілку добре йшов», – згодився Геннадій. «Але може бути і магазинний. Я пив в одному місці в ресторані». Ну, Петро Ревун, якому випало морс шукати, дзвонив цілих дві години. Ні в Полівську, ні в сусідніх містах Морсу не виявилось. Поки нарешті якийсь кореш Ревонові не сказав, що він Морс в Росії пив. Блін, у місці якомусь. Довго згадував, поки нарешті не згадав. У Архангельську. І що ж, довелося бідному Ревонові свого охоронця за Морсом аж у Архангельськ посилати. Шість днів потратив. Лаявся по-чорному. «Ну, а я заробив вісім з половиною тисяч баксів». Зі сміхом закінчив Геннадій. «З тих пір мене Морсом і прозвали». «Я знаю Гену», – сказала Інна. «Знаєш? Що знаєш?» – не уторопав Гена. «Чому тебе Морсом прозвали?» «І взагалі все знаю». «Вона вимовила це якось так». Тихо і задушевно, дивлячись у вічі, наче освічувалась чи повідомляла, бо знає, яку таємницю. «Що ж ти знаєш?» Геннадій раптом відчув неприємний холодок під ложечкою. Наче стояла в нього за плечима небезпека, а він знав про це чи принаймні підозрював, але боявся оглянутися бо знав, що тоді зникне та небезпека, щоб з'явитись у чомусь іншому, ще небезпечнішому. «Давай ліпше вип'ємо, Гену», – сказала Інна. Але у ньому вже вселилася муха, дзищала і під'южувала. Він уже заводився і не міг себе стримати, як нараз бувало. Поклав свою руку на її і теж подивився в очі. Його поглядів ще ніхто не витримував. Чи то жертви, чи братва. Але тут відчував Геннадій, було зовсім інше. Він дивився твердо і водночас прохально. Не би знав те, що вона скаже. То було дивне перечуття. Таке, наче він їхав кудись і раптом зупинився і щось йому сказало далі їхати не треба все ти приїхав або ліпше так це та точка з якої треба повертатися бо далі чатує небезпека а може й не небезпека а щось таке що здатне несподівано повернути його життя в такий бік, що він і не хотів би. Що це? Що за небезпека і за дивне відчуття?»